Evo, pa štarta, ok. mano je Silvester Kmetič, number one sales coach v Sloveniji, edini certificiran, translucijski coach v Sloveniji, dolgoletne izkušnje v podjetništvu, praktično eno in nisto podjetje že od nastanka naše države, skoraj da od leta 92. Točno. Mentor in pa vse skozi sredotočen na, na prodaju. Ne? Hvaležen sem pa počas če, da, da bom ravno s tabo Otvoril evo prvo sezono, prvo epizodo, motiveran si podcast za podjetništvo. In um, naš slogan je drzni si sanjati. In mogoče ravno s tem um, bi bilo primerno, da s, s tem vprašanjem otvorim tudi tale pogovor in sicer. Ali imaš po vseh teh letih v podjetništvo še vedno kakšne sanje, ki še vedno sanjaš, pa še nisi do sanja? Ja, uh, super vprašanje, ne? In uh, moje mnenje je, da v tistem trenutku, ko nehaš sanjati uh, o kakršnih koli ciljih in rezultatih, ki jih boš dosegel sploh, če zdaj govorimo v začetku od podjetništva, je boljše, da nehaš razmišljati o tem na počpodjetnik. Kajti moje vsemno mnenje pripričanje glede na izkušnje svoje lastne in tudi drugih podjetnikov, ki jih spremljam v njihovem razvoju, je ravno ta passion, se pravi ta Ta neka strast in, in več, kot imaš strasti, seveda to misli pozitivne strasti, več imaš možnost, da boš v resnici začel živeti te svoje sanje, oziroma da si boš sploh upal v resnici pomisliti, da je to, kar sanjaš, na nek način tudi mogoče in si potem na osnovi tega postaviš tudi neke, neke strategije. Bi pa raz začetku eno stvar povedal, ki um, vse tisti, ki boste to poslušali in ste relativno na začetku svoje poti, ali pa tudi razmišljate o tem, da bi svojo poslovno poklicno pot kdaj spremenili. Uh, zelo pomembno je, da se najdete na svojem področju, ki ga delate, nekoga, sedaj je fino, da je to v naši lastni državi, ker je lažje in enostavno glede na te medije, ki pa danes obstajajo, pa lahko to tudi v tojini, uh, nekoga, ki je dosegel približno to, kar si vi želite doseči in to osebo enostavno, zelo odkrito in odprto prosite, naj podeli z vami svoje lastne izkušnje in sem pripričan, da bo Marsikdo do to z veseljem tudi naredil. Eno je znanje, ki ga lahko preberemo v knjigah, ki ga lahko slišimo, marsik je tudi marketinško zapakirano, drugo je pa taki osebni pogovor, kot ga imamo mi dva danes in se mi to zdi ravno ta dodana vrednost. Super, evo, do, do teme mentorstva še pridava tudi kasneje. Kdo mm -hmm. um, pa je Silo Ister v prostem času in poslovno? Ali sta to dve različni osebe, si mogoče v zasednem življenju nekdo drug v smislu, da si pač v poslovnem svetu moraš nadeti določeno masko, recimo, če lahko temu tako rečemo, oziroma, mm -hmm. da imaš kakšne karakteristike, ki te zgolj v tem svetu odlikujejo? Če bi me to vprašal pred desetimi leti, glede na znanje, ki ga imam danes, bi dal drugačen odgovor. pred Predesetimi leti je bil Silvestr Kmetič v resnici v službenem življenju, taka oseba v poslovnem življenju, pa, pardon, v privatnem življenju, pa na nek način neka druga oseba. Skozi vse procese, skozi katere sem šel v teh zadnjih, dobro, okay, prej sem rekel deset, v dvanajstih letih so me pa pripeljali do tega, da mirne duše lahko sam zase rečem, da 95% stvari počnem sistemsko gledano podobno, da ne rečem ravno enako, tako v privatnem kot v uh, poklicnem življenju. To si pa lahko po mojem mnenju človek privošči takrat, ko ne na enem in ne na drugem področju, več se ne rabiš na novo vsakodnevno dokazovati in ko prideš do tega spoznanja, da sam sebi, poudarjam, sam sebi nehaš lagati, da najdeš svoje bistvo da najdeš to, kar je tvoje zelo populistično, mogoče se to sliši, kar bom zdaj rekel, da najdeš neko svoje poslanstvo in to poslanstvo enostavno živiš v tvojem življenju, ki ga živiš. Tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju. Ko rečem zasebno življenje, je to mišljeno vse, tudi neko socialno okolje, v katerem živiš, prijatelji, znanci, s katerimi se družiš in pa seveda normalno družina. Torej, nisi potem takem recimo zagornik nekega world-life balansa, o čemer zadnje čase ogromno slišimo, kar če te prav razumem, mora delo biti na nek način del življenja, ne pa nekaj ločenega. Na vprašanje, ki mi, ga, ki mi jih postavljaš, še še enkrat ponovljam, odgovarjam iz svoje perspektive, ne to, kar sem nekaj prebral, pripričan sem, da za popolno uspeh v življenju moraš to, kar počneš živeti in to, kar živiš, tudi početi. Odlično. Se eno tako klasično vprašanje, ki ga čisto sem zastavim, mm -hmm. uh, preden da gre na bolj resne teme. Mm -hmm. Ob čem te spreleti srh, ob čem se ti naježi koža in pa kaj ti požene kri po v želah v smislu, da te nekaj pa res inspirira, da si na nekem čisto drugem evo, energetskem nivoju. To sta za dve popolnoma različni stvari oziroma teme. In sicer ena je, ko gledamo osebni ali pa osebnostni razvoj, uh, mi je zelo dosti pomeni v zadnjih letih uh, ravno ta umirjenost, uh, tudi meditacija. Se pravi, da ravno to, kar smo se prej pogovarjali, da najdeš mir, svoj notreni mir sam seboj, to se mi zdi zelo pomembno in na tem sam ogromno delam v zadnjih letih in tudi ostalim podjetnikom, s katerimi delam, ker se 90% časa pri kovčekih in treningih ukvarjam z podjetnike. Se pravi to na eni strani, po drugi strani sem pa še vedno en velik otrok in uh, kajdarkoli vidim, slišim, občutim in doživim uh, Porsche karero, se mi na ježi koža. Evo. <laughs> Super. Se morda spomniš svojih podjetniških začetkov. Si, si bil pred tem, pred nas je šel v podjetništvo, torej redno zaposlen, Oziroma, ja. kje si sploh študiral, si, si bil suda študent? Ali... Mm -hmm. ja, po osnovni izobrazbi sem uh, pedagog, se pravi prihajam iz pedagoškega poklica. Me je pa pot takrat v tistih letih uh, uh, zelo hitro odpeljala v, v prodajo. Tako da v pedagoškega poklica kot takega v resnici nisem nikoli opravl. Čeprav ga danes upravljam, ampak to dejavnost pač z odraslimi, ne z otroci. Čeprav vsi odrasli smo na nek način tudi otroci. Um, ja, prva, prvi, prva moja služba je bila kot uh, receptor, uh, čist med, med, med takim bolj počitniškim delom, oziroma to se je potem sprevrglo v tudi uh, prvo redno službo, ker moram priznati, da sem užival, ker sem se družal vsak dan z... Uh, čudovitimi uh, podjetniki, gospodarstveniki in takrat kot uh, oseba, ki je odraščal v popolnoma povprečnem okolju, sem takrat kome prvi življenju prišel v stik z ljudmi, ki so bili res v vrhu gospodarstva in podjetništva. In takrat, danes je teh procesov zavedam, ki so se mi dogajali, takrat sem kome začel spoznavati, kaj vse sodi tu zraven in kakšne užitke vse ti lahko pričara takšen način življenja. Od potovanja, spoznavanja drugih ljudi, kulinarike, gastronomije, spoznavanja kulture. In to je nekak bil moj način življenja, ki sem si ga takrat želel. Če me pa vprašaš, ali sem si takrat realno predstavljal, da bom v resnici takšen način življenja živel, upam to na glas povedati in to sem vesel, da sliši tudi kdo od mladih. Ne, nisem. Je bila to samo želja, ni pa bil to neki realni cilj, ker to me marsikdaj ljudje vprašajo, Če sem recimo, sem ni važno pri katerih letih, 20 -tih, 25 -tih, natančno vedel, kaj bom počel. Nisem. Vedel pa sem, da bom počel nekaj, kar mi bo predstavljalo zadovoljstvo. In to, to se mi zdi tisto, tisto osnovno vodilo. Uh -huh. Če pa me vprašaš za podjetišno in potem sem bil zaposlen na enem podjetju naslednjih pet let v, najprej kot prodajnik, potem tudi kot vodja oziroma direktor prodaje, tudi mednarodno, smo na tistem podjetju delovali ko rečem mednarodno, mislim tako bivše jugoslovanske države, kot tudi nemško govorno področje. Potem sem pa leta 97, to se pravi pred 21 leti, v resnici se odločal za dokončno, popolnoma, samostojno pot kot podjetnik. Takrat so pa te sanje v tem načinu življenja seveda že bile na nek način izživete oziroma definirane, jasno postavljene. In takrat sem vedel, kaj življenje življenju želim tudi iz tega finančnega ali pa materialnega stališča gledamo. No, si pa eden redkih, ki ima v bistvu isto podjetje že torej več kot 20 let praktično od nastanka ja. naše države. Kako to, ne zgolj, da si obstav, ampak kaj bo trovalo k temu, da si tako uspešno v bistvu vrsto let na trgu? Ker vemo, da pač številna podjetja propadajo, kot po tekočem traku pravzaprav. Ja. Zdaj, mar kdo mi reče, jaz si tisti srečnik med desetimi procenti podjetij, ki preživijo več kot pet let. Uh, podjetje, moje podjetje, Veska kompanija je bilo ustanovljeno leta 92, čeprav prvih pet let, kot sem rekel, z namenom, da smo pač sodelovali z nekim drugim podjetjem, ampak od leta sedmne veze pa popolnoma samostojno delo. Morda, da se mi zdi smiselno poveda tudi to, um, da sem v najboljših letih ali pa v najboljšem času Uh, zaposloval vse skupaj okrog 120 ljudi. To pomeni za tiste, ki razmišljajo o tem, si verjetno nekateri znajo, nekateri pa ne znajo predstavljati, uh, kaj pomeni, ko moreš vsakega 10. 15. ali pa 20. Uh, dati tolko in tolku plač, uh, porihta vse ostale stvari, vse dajatve. Mi moram priznati, da so to bili zelo, zelo lepi in uh, krasni časi. To pa zaradi tega, ker na te zadeve nisem gledal kot strošek, ampak sem na to gledal kot investicija. Ne? Glede na to, da se pa celo življenje ukvarjam ali pa v podjetjih delamo z ljudmi, za ljudi, mi je vedno bilo zelo pomembno, kako se počutijo naše stranke in istočasno, kako se počutijo naši sodelavci. Ker samo za dovoljne stranke in po drugi strani realno motivirani sodelavci, pa ko rečem motivacija, ne mislim samo na plačo tudi na druge stvari, so nek garant za dolgoročen uspeh in dolgoročno zadovoljstvo. In to je nekak moj ključ do uspeha. In kot sem rekel, da ne lažeš ne strankam in ne lažeš ne sodelavcem, da skušaš biti to, kar si, seveda... Torej biremo v nekaj transparentnosti v podjetju. Tako. Morda bo sledilo tudi to vprašanje, če so bila, je bilo vseh 26 let moje poslovne karijere, samo rast ne, ni bila samo rast bli so tudi pacci, In tudi jaz mirne duše lahko rečem, to, kar si sliši, zelo populistično. Ni problem past, problem je, če ležati ostaneš in se ne, ne ostaneš. Ne? Ko imaš pa ta socialni čut, da nisi odgovoren samo za se in ok za eksistenco svoje družine, temveč, da na nek način si so odgovorni za eksistenco še ostalih 40, 50, 60 ljudi, če tu štejemo krat dva ali pa tri, je to v resnici 150, 200 ljudi, Potem uh, se mi zdi to neki višji nivo oziroma neko više poslanstvo in tudi to je cel čas bilo in je še vedno en od glavnih motivatorjev, da v tem poslu obstrajamo. Bi rekel, da so potem takem ljudje, največji kapital podjetja? Definitivno. So, ker v tem tvojem odgovoru sem se spomnil, da sem nekaj prebral v eni knjigi o vodenju, um, da je naloga nekega vizionarskega voditelja. Ta, ne, ne samo dobiček podjetja kot tak, ampak da prepozna potencijal v ljudeh in ga zna prepudit, prebuditi in tudi realizirati. In da dobiček v bistvu pride posledično, bi se strinil s to izjavo. S to izjavo se strinjam več kot 100%, čeprav več se je težko. Um, zato, ker če ljudje sami niso notranje dovolj motivirani in spodbujeni, da bodo nekaj naredili, je samo denar, ki ga bojo na koncu zaslužili, absolutno premalo. In osnovna naloga ali pa vloga teh sodobnih vodij ali pa voditeljev je ravno to, da ti v resnici prepoznaš, res prepoznaš, na eni strani talente, na drugi strani pa tudi vrednote teh ljudi, s katerimi delaš. Ker če ti prepoznaš samo talente in mu ti predstavljaš svoje vrednote, na osnovi katerih lahko živi svoje talente, je to samo 50% uspeh. Moje mnenje, še enkrat ponavljam na snovi svojih lastnih izkušenj, tako v Sloveniji, v tujini, podjetništva, prodaje, vodenja, kakorkoli, so to dve najpomembnejši zadevi. Talenti in pa vrednote. In kot to dvoje, kot vodje uspeš združiti skupaj, si dejansko na poti zmogoslavlja. Tako za druge ljudi, zase in za tvoje podjetje. Verjetno si del. teh ali pa te, to mentaliteto, na ta način pristop dela, v katerem zdaj goriš, um, odneso tudi delno vsaj predvidevam od Wernera uh, Katzengrubera, s katerim si deloval in pri katerem si se šola v Nemčiji. Mhm. Za naše poslušalce je potrebno omeniti, da je um, torej Werner v Nemčiji razglašen za personeli tekoča številka ena, je tudi ob enem torej psiholog, terapeut, ogromno mednarodnih izkušenj ima pojmi, um, kakšne se tvoje izkušnje dela za Kaj si od, od vajnega sodelovanja odneso, verjetno se ogromno naučil? Te, hvala za to vprašanje, a, ker srečanje z Wernerin se Gruberjem je v bistvu sopada z opet za tistimi 12 leti, v katerih sem govoril se prej. Spoznala, ja, mi je v resnici spremenilo moj način neprej razmišljanja in seveda posledično tudi moj način uh, življenja. Delovanja niti toliko ne, malo ja, bolj način razmišljanja. Uh, ravno takrat sem v Sloveniji uh, zaključil to usposabljanje za koča in takrat smo se z gospodom Werner in Katzengruber spoznala v Nemčiji na enem uh, mednarodnem eventu v uh, sicer, kjer je on imel tri urni nastop oziroma predstavitev uh, novih spoznanj na področju psihologije, deloma tudi s klinične psihologije, kako s temi novimi znanji in spoznanji, uh, ko jih preneseš v prodajo, Laže in od uh, um, odvodiš pogajanja v tem, v tem stilu. In uh, to je bilo takrat za me najboljša stvar, ki sem jo kadarkoli v življenju slišal, tiste tri ure, in takrat sem je nastavno začutil potrebo, da si grem brez kakšnihkoli drugih pomislekov ali pa idej človeku zahvaliti za to, kar smo dobili v teh treh urah. In uh, sem to v resnici tudi naredil, šel do njega, mu je nastavno dal roko in mu rekel hvala. In potem se zapleto, potem smo se zapletli, seveda, pogovor, ker moram priznati, da tudi on ni bil navajen kljub temu, da ima toliko izkušen, da za nekdo iz publike prijatja da roko in mu ker eno je, ko rečeš hvala navčeno, drugo, in pa je, de, ko to narediš v resnici, tako iskreno z tem pogledom, za to energijo, ki ga še danes čutim, ko pomislim na ta dogodek. In to je, ta preprost hvala je bil na nek način tvoj vstop v njegov okolje. Tako, potem so sveda sledila vprašanja, kaj natančno vse delaš in, in vse ostalo. To je zgodba, ki bi jo lahko govoril nekaj ur. Um, tukaj, mi dva smo se potem v zelo kratkem času dogovorili za poslovno sodelovanje. In danes, ko me nekdo vpraša, kaj je moj največji poslovni uspeh, morda imaš to vprašanje je napisano, <laughs> ni merjen v količini denarja, klub vsem... Uh, desetina milijonov prometa, ki smo jih naredili na mojih podjetjih, temveč sem je zdel največji poslovni uspeh, da človek Kova Werner Katzengruber v meni prepozna potencijalnega poslovnega partnerja in v resnici zdaj deset let več kot čudovito skupaj sodelujemo. Znanje, ki sem ga pa pridobil od njega in kolegov v KHD v Nemčiji, večina od njih so psihologi, nekaj tudi ekonomistov in praktične izkušnje, Uh, delati v podjetjih, v katerih sem imel priložnost v Nemčiji delati, recimo ves Deutsche Allgemeine Zeitung, uh, Bogner, Sovravski Akademi, uh, Deutsche Bank, uh, Deutsche Bank, pa še bi lahko tega našteval. To so izkušnje, ki so enostavno neprecenljive, ki za vsem globokim spoštovanjem do slovenskega gospodarstva jih v Sloveniji enostavno ne moreš dobiti. Ko pa ti kot slovenec to zunaj narediš in doživiš in to znanje in izkušnje malo, bom rekel, prirediš za Slovenijo in jih prineseš oziroma pripelješ sem, se pa zgodijo potem tako čudovite rezultati, kot se, kot se dogajajo v večini podjetij, v katerih delam oziroma s katerimi so delujemo. No, pa se bom kar navezal na tale zadnji del tvojega odgovora, namreč z Nemčjo te sicer veži, še mar si kajne, tudi rojenci tam. Ja. Um, Verjamem torej, da imaš dovoljno pogleda v razmere po svetu, po Evropi, v Nemčiji, v Sloveniji, da lahko odgovoriš na vprašanje, kaj se lahko Slovenci naučimo od Nemcev, ko gre za gospodarstvo in podjetništvo. V prvi vrsti, kar vidim pri nas, razliko je, je prva zadeva je to pojmovanje kapitala. Ko ti na nemškem govornim področju, jaz ne sodim, kaj je dobro in kaj ne. Ampak marsikdo med nami, tudi sam, ker sem pač odraščal v socialističnih časih, so nas takrat učili, da je kapitalizem gnil in da je v tem nekaj narobe. Mi smo v Sloveniji 91. leta, uh, ko smo obkrožili tam tisti za, tudi sam sem bil takrat na referendumu, res je, da se tega nisem takrat na ta način zavedal, smo mi v bistvu obkrožili, da hočemo imeti kapitalizem. In uh, če gremo, gremo mi dva danes sprašati ljudi, mi dva smo ravno eno dobro generacijo uh, uh, razlike, če gremo danes sprašati ljudi, bi marsikdo od generacije, se pravi stare, okrog 50, Uh, um, reko, da mu je bilo boljše v prejšnjih časih. Generacija stara danes okrog 25 se tega seveda ne spomni, ker so bili takrat premajni. da bi razumeli te stvari, kar se dogaja, ampak ravno to pojmovanje kapitala, to je prva stvar. Uh, močno si želim in upam, da bomo tudi v Sloveniji v relativno kratkem času prišli do tega, da uh, bo ljudje pravilno začeli razumeti, kaj pomeni biti delodajalec. Kaj pomeni omogočiti drugim ljudem, da lahko živijo? Ne, ne govorim o tem, da mora biti človek ne neizmerno hvaležen, da moramo ljudi uh, izkoriščati ali karkoli drugega, ampak danes v Sloveniji, in si upam to povedati na glas, tudi v kakih drugih medijih, uh, če bi me danes nekdo rekel, da bi še enkrat odprl v Sloveniji, v te državi, v katere živimo, na novo podjetje, pod temi pogoji, pod katerimi so danes, verjetno tega ne bi naredil, bi šel raje v Nemčijo. Vsekaj, zaradi tega, ker je in gospodarsko, in podjetniško okolje v Nemčiji dosti bolj zrelo in doste bolj primerno za te stvari, kar jih počnemo, ker imam pa to državo rad, sem se vseeno pred neke leti odločil, da bom tukaj ostal. Največjo razliko pri podjetnikih pa vidim v tem, da preveč podjetij se ustanavlja oziroma jih začne delati na osnovi nekih san, želja, ali pa na ta način, da delajo v nekem podjetju, tam niso zadovoljni, pa si odprejo svoje, ne vem, podjetja, SP, kakorkoli in ravno zaradi tega je pri nas ta, ta statistika, da jih prvih pet let preživi, mislim, da samo 7%, če se ne motim nekaj takega, ravno zaradi tega. Se pravi ni narena konkretna analiza. Ni, nareno, ni narena konkretna analiza trga, ni narena konkretna analiza vseh stvari, ki se dogajajo. Zelo malo kdo, ki si ni skusel podjetništva, se ne zna predstavljati, kaj mora danes en podjetnik vse, če ne bom rekel znatem, pa vse razumet od davčnega sistema do financiranja, mora biti iz te stroke, v kateri dela, mora razumeti, kaj pomeni strošek dela. Uh, uh, nekdo, ki je včeraj hodil v službo in razmišljal o tem, da hodi delati za 1000 evrov, v resnici delajo, da mora za njega plačati 1900 ali pa 2000 evrov bruto, je vprašanje, iz katere številke bo izhajajo, ali bo izhajajo z 1000, ali bo izhajajo z 2000 evrov. In vse ostalo. In, in pa vse ostale stvari, ki jih ki, ki pač slovenska zakonodaja uh, uh, nalaga so take, kot so. In še enkrat si upam to trediti, kot si me vprašal, uh, okolje za podjetništvo je definitivno v Sloveniji bistveno boljše. Uh, pa še ena stvar je... Ne? V Nemčiji. Uh, v, Nemčiji ja. v Nemčiji je boljše, uh, hvala. Je pa, ena, je pa še ena druga stvar, ne? Da, da, uh, Klub tem 25, 26 letom samostojnosti Slovenije še pre nas ni razvita ta kultura ali pa razum, pravilno razumevanje, kaj v resnici podjetništvo je. Ne? Potem nastane pa še drugi izziv, mar si kot obrtnik začne, pride do nekega nivoja, ne vem, 10, 15, 20 dvajsetih zaposlenih, če gledamo promet, pol milijona milijon in pol, in potem pride do te prelomne točke, ko ti kot obrtnik Zdaj bom namenil pogojnik bi naj začel razmišljati kot podjetnik. Ampak ti ne začeš razmišljati kot podjetnik, ampak nekateri celo življenje ali pa 10, 15, 20, 25 let razmišljajo kot obrtnike. Tako in pomeni konkretno? To pomeni konkretno, da si poiščeš kot sodelavce na podjetju ljudi, ki o večini stvari znajo manj od tebe in si ti še vedno tista glavna centralna oseba v podjetju. Tudi če je to obrt, kakorkoli, ampak za me je vse to, kar dela, ne vem, 2, 3, 4 milijone prometa je to za me podjetje, tudi če ima status SP-a. In uh, uh, podjetniški način razmišljanja je pa drugačen, ne? se pravi cilj podjetnika je oziroma bi naj bil, zopet to prihaja iz stujine, da ti podjetje pripelješ do tega nevoja, da ti v nekem ni se več glavno oziroma centralna oseba na podjetju, To že se v nekem trenutku imaš potem dve možnosti. Ali se iz omak počasi postopoma začneš umikati in si dejansko ostaneš kot lastnik, ali pa tudi druga opcija, ki je predvsej v Ameriki popularna, to poznamo, ne? da mar si kdo, ki pozna, ki razume podjetništvo, v življenje življenju odpre ali pa postavi na noge deset podjetnih, jih proda in, in se ta zgodba nadeljuje. Pri nas je to skoraj da utopično v nekem realnem podjetništvu. To se mi zdi te največje razlike. Super, hvala za ta iščrpno odgovor. Um, v zadnjih letih je kljub samo v Sloveniji je bilo, vredno se strinjo z mano, kar precej nekih spodbud namenjenih uh, podjetnikov, a ne? od številnih start-upov, um, smo priča tem razno raznim inkubatorjem, mentorstvo je nekako uporasto, se mi zdi, pa vendarle se te številke nekih uspešnih podjetij, nov nastalih niso pretirano Sicer statistike točno ne poznam, ampak mislim, da se stanje nekaj bistveno spremenilo. In tukaj prideva zdaj do naslednje teme in to je prodaja. Mhm. Jaz mnenja, da se ravno novo nastala podjetja preveč osredotoča na produkte, na razvoj samega produkta, medtem pravega znanja o prodaji in pa marketingu recimo ponimajo. In na koncu stanjejo z dobrim produktom, ali pa mogoče celo odlični, ki pa ne, najde poti do strank, bi se strinjal s tem in kako pereča je ta tema, torej prodaja, um, pri nekih mladih podjetnikih, recimo. Med samo pri mladih podjetnikih, tudi pri večini ali pa pri marsikaterem katerem, že uspešnem podjetju. Prve osnovna stvar, kar je, je, ta beseda, ki si jo izgovoril in jo tudi jaz izgovarjam, zelo pogosto prodaja, ima v Sloveniji žal negativn prizvok ki se je ustvaril, ali pa smo ga mi prodajniki ustvarili v teh letih, kakorkoli. To je prva enosnovna stvar. Lahko povem anegdoto, da se mi krat zgodi v podretju, podjetju, ko se pridem dogovarjati za, za neko pot, potencijalno poslovno sodelovanje in večkrat izgovorim besedo prodaja in mi reče, ja, mi pa nimamo prodajnega oddelka, mi imamo pa komercialni oddelek. Ja, ker je v Slovenščini blazno velika razlika med komercialo in med prodaja. Ok, malo za šalo, malo za popistrite, zdaj pa gremo kresnem, kresnemu način razmišljanja. Uh, lahko rečem naslednje, to rečem tudi doskrat na kočinkih, trenikih, kakorkoli. Pokaži mi dobrega zobo zdravnika, je dober prodajnik. Pokaži mi dobrega zidarja, je dober prodajnik. Pokaži mi dobrega ne vem, zdravnika v končni fazi, je dober prodajnik. In res je to, ne, če gledamo, ja si upam celo reči naslednje, seveda je razvoj zelo pomem tehnološki razvoj. Vendar če pogledamo produkte, damo primer samo apple -a. Kaj je bil Apple prej? Vrhunski izdelek ali vrhunska prodaja? Kaj bi ti rekel? Ja, v tem, kaj zdaj goriš, vrhunska prodaja. Ha? Ha? In, in danes večina uporabnikov uh, apple še vedno ve, da obstajajo na trgu tehnološko boljše izdelke, ker pa želijo pripadati nekemu krogu ljudi, pustimo zdaj kakemu, so ljudje pripravljeni stati nekaj ur v vrsti za nov mobilni telefon, za katerega vejo, da, da obstajajo na trgu že enake ali pa celo tehnološko boljše. Niso pa Applevi. In kot jo spe narediti, taki brand, tako blagovno znamko si zmagal. Zdaj pa se vrnimo na začetku, da ne bo... lahko prekinemo, si mogoče bral knjigo Start with Why? Simona Sineka, uh, kjer, ja. Ja, lepo upisuje to filozofijo Apple-a Apple delovanja, da ima jasno določen, zakaj oni počnejo, kar počnejo in da je danes uspelo zgraditi kult, kot si rekel, ja. ne. Se Točno to, <laughs> nisem, sicer, nisem imel v planu omeniti uh, Sineka, je pa, je pa štos v tem, da ti lahko imaš ne vem kaki produkt in storitev, ki je tebi všeč. Vedno, vedno si moraš postaviti vprašanje iz vidika stranke. Zakaj bi neka stranka oziroma zakaj bo neka stranka potencijalna uporabljala moj izdelek oziroma mojo storitev? To pomeni, ko jaz poznam potrebe mojih potencijalnih strank, takrat se jaz kome lahko začnem ukvarjati z za predajo. Znam, postopo zopet en korak nazaj, da malo preskakujem. Uh, danes obstajajo univerze, doktorati, ne vem kaj še vse, za vse skoraj da kar je možno samo za prodajo, ne. Zelo malo poznam doktorjev prodaje. Poznam doktorje nogometa, doktorje prodaje pa pa ne. Uh, dobro, mnogo okay, meta se verjetno vrti tudi precej denar, oziroma vemo, da se vrti dovolj denarja, ampak šalo na stran, ne? Se prej pričakuje se, da bo nek vrhunsko tehnološki izdelek, ki ga je naredila skupina vrhunskih strokonjakov z osmo-deveto stopne izobrazbe, ne vem s čem še vse, prodal nekdo, ki ima končano sredno šolo. Ker tam se izobrazba za prodajnike konča. Pustimo mi ekonomiste. Ekonomija, študij ekonomije ni študij prodaje. Se je izobrazba prodajnika sploh kadarkoli začela v našem šolskem sistemu? Ja, koliko jaz vem, je triletna poklicna šola prodajalec. S tem, da sem imel precej primerov, ko so mi ljudje prišli na razgovore, kjer pač imam sam prodajno podjetje in si predstavljajo prodajo to, kar je v trgovini. Ne? Se pravi, polniti police, sedeti za blagajno, pa pobrati denar oziroma iz kartice dol potegnem, da pa za me je to kategorizacija poklicov, potem polnilec polic in blagajničar. Ne pa prodajalec. Ne? Prodajalec je nekaj popolnoma drugega. Ne? Se pravi, prodajalec mora prepoznati potrebe strank in prodajalec mora, namenoma podarjem, mora vrhunjsko poznati svoje izdelke oziroma svoje storitve, ki jih prodaja in res ugotoviti, kar stranko potrebuje in potem to dvoje skupaj povezati. To je edina, edina možnost za uspešno, uspešno prodaje. In če opet se vrnemo na Apple, kaj je Apple naredil, ne, ugotovijo, kaj si ljudje želijo, čim bolj enostavne stvari, sploh čisti ameriški sistem, se oni niso tople vode odkrili s tem, ne, se pravi, čim, pri, čim bolj enostavn način digitalizacije je približno, čim večjemo števili ljudi. Zelo enostalno, ne? Ja, res. Je to, da je lahko nekdo rojen prodajalec, ne? Postaja ta ne. termin. Ne. Ne. Ne. Se pravi, to je stvar, ki se da priučiti oziroma se moraš um, priučiti. Zakaj sem tako odločno rekel ne? Ti se sicer rodiš z nekimi, da ne bomo zdaj šla preveč v to razvojno psihologijo, ti se sicer rodiš z nekimi uh, uh, V genjih imaš nekaj malega napisano. Ne? Ampak prva je dostala stvar, kar je to, pa se mi lahko kdo hoče. Ne? Um, če ti ne znaš govoriti, ne moreš biti prodajalec. Se pravi, tudi govoriti si se naučil. Tudi poslušati v končni fazi si se naučil. Je pa res, da se bomo razumela, ali boš ti dober komunikator. Je zelo odvisno od spočetja naprej. Že celo pred rojstvom, potem je pa zelo pomembno, v kakšnem okolju ti živiš prva tri leta. Kaj ti tisti, ki poznate razvojno psihologijo, veste, oziroma vsi vemo, da v prvih treh letih se oblikuje zelo velik procent človekove osebnosti. In v tem času, če si ti pridobil sposobnost pravilnega sprejemanja in oddajanja informacij in si to doživljal v nekem okolju, v katerem živiš, Potem imaš zelo veliko možnost in zelo veliko predpostavko, da boš v življenju uspešen komunikator. Res je, da se prodaje ni treba učiti po, po prodajnih strategijah, temveč je danes uspešen prodajnik tisti, ki zna in pozna dve tehnike, ki se jih lahko nauči kjerkoli. To sta. Aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj. prišanju. Sliši se, enostavno. saj je, enostavno. Je pa to proces, mene dokrati kratli, če smo že pri tej temi, koliko časa rabiš, da iz nekoga, ki je povprečen prodajnik, narediš res top selling professional, kot mi temu rečemo, oziroma vrhunskega profesionalnega prodajnika. In moj odgovor je tu zelo enostaven, približno tri leta. Te pravi, da iz povprečnega narediš res top. Zaradi tega, ker tu ne gre za prodajne strategije, pa za prodajne tehnike, temveč tu gre za globoke psihološke procese, izpoznavanja različnih tipov in vzorcev ljudi. In če danes pogledaš, kdo so najuspešni pogajalci psihologi. Kaj je igranje pokra? Psihologija. Psihologija. Res ja. tehnik se naučiš pri 15 letih, glavko v enem letu, vseh, ki obstajajo v knjigah. No in... ampak to ni praksa. Mm. To ni stvari, ki bi se realizirale v praksi. No in reko si poslušanje, aktivno poslušanje, postavljanje, vprašanje. Kljub samo Pa večina ljudi na nek način so raži prodajo. Se boji, strah je ljudi prodajati. Meni je precej evidentno, lahko sklepam iz tega, da si ljudje učitno pod prodajo potem takem predstavljajo, da je nekaj drugega. ne. zopet je vprašanje to, kaj kdo kot posameznik doživlja kot prodajo. Jaz sem si v svojem življenju razjasnil to stvar, da prodajati smo se začeli v resnici s tistem, v tistem trudku, ko smo se rodili ali pa celo še prej. Ker zami primer, dokler je plod ne moremo reči dojenče, enček, ker še ni bil rojen, en, še v materinem telesu in zvečer ob televiziji eh, mama in oče tega še nero otroka uživata v, v kamino ali gledanju televizije, brani knjiga, pogovoru, kakorkoli, in karkoli počneta. In ta plot začne brcati v, eh, v maminem trebuško, kaj se v tistem primeru, v večini primeru zgodi. Oba dva prenehata s tistim delom, In se fokusirate na to, kaj to, čeprav še nerojeno bitje, v bistvu počne. In to je na nek način prodaja. Se pravi, jaz, kljub temu, da se tega sveda ne zavedam racionalno, se pa zelo dobro tega tudi plot takrat zaveda emocionalno. Jaz dajem signale, halo, jaz sem tukaj in dobim signale tudi nazaj. In tu se začnejo prvi ti stiki socializacije, Ki, če mene nekdo vpraša, zopet je to moje osebno mnenje, so temelj, ja ali ne, dobrega prodajnika. Napisal si pa tudi knjigo z naslovom Biblja vrhunskega prodajnika, strategije prihodnosti s konkretnimi tehnikami za doseganje boljših rezultatov. Kakšne napake so najpogostejše, ki jih ljudje počnemo pri pogajanjah, ko smo v vlogi prodajalcev, pa ne nazadnje, ko smo tudi v vlogah kupcev. Kaj lahko naredimo, da bomo iztržili neko boljšo cenu? Osnovna, osnovna stvar je to, da najprej sami pri sebi ugotovimo, kolik nam je ta stvar, o kateri se pogajamo, v našem življenju pomembna. Popolnoma vseeno ali gledamo iz vidika prodajnika ali gledamo iz vidika uh, uh, kupca. Potem nasledna stvar, ki se mi zdi nujno potrebna je to, da se zavedamo, koliko od neke odločitve, ki jo bomo sprejeli, je emocionalna in koliko je racionalna. Zdaj zopet moramo vedeti, pogajanje je lahko zbravnjejo ko na tržnici za dve kili solate. In moram priznati, da to je ena od mojih velikih strasti. Sploh, ko grem kam na dopust, pa ne mislim v te države, Turč in tam, tam dalje, ampak recimo tudi, ko grem na Hrvaško, vem, da, da, da te... Imam prav poseben hobi. Imam prav poseben <laughs> hobi, In, in po navadi se vedno dogovorim, da dobim nekaj zraven pa kništos v denarju, naredim pa potem eno stvar ker vem da, da so te uh, ja jih imenujem punce bravnike ki tam stojijo morajo zelo trdo za vsak evro za vsako kuno če gledamo na Hrvaškem. Ne? in potem z veseljem vam je evro ali pa 50 centov celo več kot je pa to potrebno, ampak takrat ko je bil nakup že uh, opravljen. Kas vse go svoje. Tako. In, in na nek način, na ta način učiš in, te, in vidim, kak so potem ljudje presenečeni, ne? ker oni zdaj mislijo, najprej te za stiskača in vidiš, ne? Da, da te gleda v oči in si misli, zdaj mene zafrkavaš tu za 50 centov, uh, uh, potem pa narediš nekaj popolnoma drugega. In so odzivi? Ja, presenečenje. presenečenje. In zdaj smo prišli do tega, kar je najpomembnejše pri prekogajanjih. Nemci temu rečejo draj A. Anders ali zdi se pravi, bodi drugačen od drugih. Zato ne obstaja en univerzalen recept, v čem natančno si lahko drugačen, ampak dokler ne boš našel svojih prednosti, v čem si lahko ti kot oseba drugačen od drugih, tako dolgo boš poprečen prodajnik ali poprečen pogajalec. Najde jih pa vsak. Če se potrudi. Če dela, eno leto z mano. <laughs> Vsaj. Kako pa ne gledamo na v strank. Zdaj, mar si že pri prvem neju upusti in pa eno podprašanje, a se je sploh smiselno usredotočati na stranke, ki jih sprva rečejo ne, a, a si zagovornik te strategije, da stranka kupiš lepo, ne vem kolkem, sedmem, a ne, se je pogosto rečeno sedmem, prodajnem razgovoru oziroma komunikacijo zno, ali je boljše, da svojo energijo usmerimo pač v nekoga naslednjega, ki bo pa bolj pripravljen kupiti naš izdelek. To si mi zdaj postavil, Več vprašanj na enkrat uh, in vsaka od teh vprašanj je vredna neke, da ne bomo mi dva porabila tega časa, zdaj za to, toliko, nekaj minutnega, ali pa celo poldnevnega treninga, ali pa razlaga, ali pa coachinga. Gremo po vrsti. Neprej, ugovor izploh. Zame uh, Zamek kot profesionalnega prodajnika, pogojavca, ugovor izploh ne obstaja. Vsak ugovor je samo informacija, če je res ugovor, druga je, če je izgovor. Če ugovor je meni to samo informacija, da ima človek v resnici premalo informacije o tem, o čemer se pogovarjamo. Če pa mi človek pove izgovor, izgovor pomeni to, nimam časa, nimam denarja, to so zgovori, to niti niso vgovore. Takrat pa vem, da sem naredil v resnici napako, da sem človeka sproh pripeljal v predajnem razgovoru, tak daleč, da mi tak izgovore začne govoriti. tega ker moja naloga kot vrhunskega predajnika je, da na začetku ugotovim potrebe stranke in na začetku tudi ugotovim V večini, primerov razen, da se to sliši teoretično. Tisti, ki me poznajo, zelo dobro vejo, da to z praksi v resnici tudi počnem in večina tudi mojih mentorircev oziroma tistih ljudi, ki pri meni zaključijo trening, coaching, kakorkoli, jih tako je v začetku jasno od njih zvem, koliko so pripravljeni investirati v nekaj. Kajte, če se mi dva pogovarjamo o neki stvari, čisto eno, kaj to je, ki recimo je investicija 10 tisoč evrov, stranka pa ima cel čas pričakovanje da je investicija 1000 evrov je možnost, izravo priložnost, da bom jaz ne na koncu to predal minimalna. V primeru pa, da imam i dva razjasneno, že ta finančni del, ker najpogostejši izgovor je, kaj, nimam denarja, je predrago, nimam časa, pa vse te stvari. Ampak to so izgovori, kot pravim, ne ugovore. Uh, drugo, kar je, neke teorije o sedmih jajih, pa sedmih nejih, se meni zdijo, kot da se mi dva zdaj vsak v svoj peskovnik, z svojimi igračkami in se ta not igra, uh, igrava odvisno je od prodajnika. Moje mnenje je še vedno, in to zagovarjam, je naslednje. V primeru, ko res pravilno in profesionalno odpeljem prodajni razgovor ali pa kar se lep sočuje, se pravi pogovor z pogajanje, ko ga odpeljem na pravilno način, tako kot je potrebno in mi stranka Bi sedem krat na koncu rekla ne, potem vem, da jaz pogovora nisem odpeljal tako, kot je treba. Stranka mi maksimalno enkrat ali dvakrat lahko reče ne, ampak jaz moram takrat, ko dobim ne, se vrniti zopet nazaj na začetek, ugotavljanje njenih potreb in količine investicije. Ker to pomeni, da jaz čist v začetku nisem neče se naredil ok. Kar me pa danes najbolj boli, Včasih mi kdo reče, da tebe to mote, ja, priznam, me tudi mote, je to, da se danes marketinško oglašujejo samo ena zadeva zaključevanja prodaje. Zaključevanje prodaje, zaključevanje prodaje, zaključevanje prodaje. Prodaja se začne zaključevati pri prvem, ampak res, prvem stiku z stranko. In ko to vse ti odpelješ na pravi način, je zaključevanje hec. In znati je treba, bolj moj osebno mnenje je, bolj pomembno je znati in razumeti začetek pogajanj, kot pa Kako pomen pa je ta proces pridobivanja novih strank? Kako ga naj podjetnik vzpostavi in koliko pozornosti mu naj posveča? To je zelo odvisno od panoge. Če gledamo v poslovnem svetu, se pravi business to business, to pomeni, da sem jaz nek proizvajalec nečesa in proizvajam neke konkretne stvari, se pravi neko proizvodnjo, Tu se do krat, bom zopet povedal, Marzi, Katero, slovensko podjetje, uspešno slovensko podjetje, žal ulovilo v to znamko, da, da se fokusirajo na enega ali dva naročnika in potem v resnici na ta način postanejo, kako ne rečem, podjetje za neke lon posle. To pomeni, da, da so v resnici proizvajalec nekega pol izdelka. Ogromno slovenskih podjetij živi ravno od, od tega. Automotiv mislim, da je od glavnih, poslodajalcev, ne veš še delodajalcev, ne, na tem področju v Sloveniji, se za avtomobilsko industrijo, z različnih perspektiv. In tu je velika nevarnost, da, da si potem preveč odvisen od, od enega ali pa mogoče dveh naročnikov, in uh, tedansko te oni držijo v pesti in tudi, ko prej začnejo oni narekovati pogoje. To smo tudi slišali iz nemških medijev, primerji vv in tak dalje. Um, tudi Druga, druga zadeva je pa to, če, če pa iščeš konstantno nove stranke, potem pa, ali, pa, ali pa dajmo še eno vmesno varianto, da imaš pa neko večjo količino strank, je mojo mnenje še vedno v, čisto eno, kaj delaš. Ne? Vsaka nova stranka stane v povprečju dva do tri krat več, kot pa, kot pa neka že tvoja obstoječa stranka. Še enkrat ponavljam, je pa seveda zelo, zelo odvisno od, od, od uh, panoge in pa zelo odvisno tudi od tega, na kak način se lotimo um, dobivanju nekih novih potencijalnih kontaktov, uh, tu bi pa rad to, da je zelo pomembno, preden sploh stranko pokličemo, narediti konkretno analizo, kaj lahko moj produkt oziroma moja storito izboljša ali pri delovnih procesih v nekem podjetju, če pa prodajamo biznis to customer, se pravi kočnim kupcem, na kak način se bo izboljšala kvaliteta življenja neke druge stranke. Če tega dvojega nimam, je škoda časa. Zdaj, večina ljudi težko prodaja. Ne? Strah jih je recimo dvigniti telefonsko slušalko, poklicati nekoga. Tudi med mladimi, nov, nastavljimi podjetji, kjer je pač mogoče, ali pa recimo konkretno med samostojnimi podjetniki, kjer je pogosto nekdo deklica za vse, no. mora pač žal tudi upravljati te cold call-e oziroma pač komunicirati z novimi strankami na različne načine preko različnih kanalov. Zdaj, česa nas, vas, jih je pravzaprav sploh strah strah pred neznanjem, je to strah pred zavrnitvijo, pred izpostavitjo in kako ta strah lahko premagati? Strah pred, pred, pred neznanim ni. Kaj če bi bil strah pred neznanim, potem tudi ne bi upal njihče od teh ljudi vzeti telefona pa poklicati kolega, če greta na kavo. Drži? Drvi. Ok. Strah pred zavrnitvijo, nemci temu lepo rečejo jaj. Vsi v življenju smo že kdaj dobili kako zavrnitev, pa zaradi tega nismo umrli. Zase bom pa malo pošal, se malo pošalo, seveda, jasno, največji strah je strah pred zavrnitvijo. Uh, in žal se je v naši kulturi začelo dogajati to, uh, se pomislimo, koliko mailov, ki jih pošlemo, jih ljudje niti odprejo, ne? In uh, mislim, da je kvota uh, uh, feedbacka, oziroma pozitivnega feedbacka, okrog enega procenta, dva. Uh, jaz ti pa garantiram, da Če si najslabši v telefonsko komunikaciji, boš od stotih dobil več kot dva jaja. In česata je potem v resnici strah. Na? Se pravi, uh, ljudi je dosti krat strah se soočiti z realnostjo. V čem je pa hec, pa se mi lahko zdaj nasmeijo, ali ti ali tisti, ki bodo to poslušali, največji strah je ljudi uspeha. Ljudi ni strah neuspeha, ljudi je strah uspeha. In pri telefoniranju je samo ena stvar pomembna. Ko jaz zamim v roko telefon in mi več kot 50% mojega nezavednega uma v moj zavedni um daje signal in informacijo, ne, ne, ne, ta stranka zdaj ti bo rekla ne, boš dobo zavrnitev, bla, bla, bla, jaz osebno priznam, raje telefon odložim in stranke ne pokličem. Ker vem, da sem sam sebe oziroma svoje možgane skondicionira na to, da bom dobil ne. In ker poznam psihološke procese delovanja možganov, vem, da bojo moni možgani naredili vse, zato da bom ta ne dobil, zato da bojo oni zmagovalci v tej igre. Ko pa je v roko telefon z popolnoma 100% pripričanjem, jaz bom zdaj poklical stranko XY z imenom in prijimkom in bom povedal, kaj bo ona imela od našega potencijalnega sodelovanja, da jaz vem, da bo ta stranka imela to, to, to in to, in da se bo v njenem življenju zgodilo in spremenilo to, to in to in bom dvignil njeno pričakovanje. Vem, da se bom v takem primeru dogovoril ali za termin ali pa stranko celo pripričal, da je pošlem neko konkretno, konkretno ponudbo. Se pravi, stvar je samo mojega načina razmišljanja in moje odločitve. A lahko potem takem sploh prodajaš izdelek oziroma storitev, katero ne vrameš? Lahko, Če je izdelek zelo dober, če ima nizko ceno, v primerjavi za tem, kar naredi, se pravi, razmerje je-koli uh, uh, cena. Lahko to počneš nekaj časa, s tem, da je hec v tem, kot prodajnik, ne? pri tem ne uživaš. Pa ti uživaš v prodaji. Če v čem v tem življenju uživam, uživam pri prodaji, v prodaji. in pri potovanju. Samega začetka. Ja. ja, lahko tudi povem zakaj. Zato, ker se v začetku, priznam, nisem je prodaje tako resno, kot je ta prodaja postala danes. Sem prej že rekel, kaj sem po osnovni izobrazbi in v času študija sem kar nekaj let nastopa v gledališčo. In za me je bila prodaja v začetku čista gledališka igra. In v prvih letih, ko sem v resnici, opravljal prodajne razgovore oziroma, ko sem delal promocijske akcija z 150 in 200, 250 ljudmi, sem se jaz v resnici počutil enako kot gledališki igralec. Edina razlika je bila ta, da sem jaz ustvaril za temi gledalci odprto komunikacijo. In potem tudi feedback nazaj, ki je bil, seveda zraven naplavza je bilo največje zadovoljstvo, čim večje število podpisanih pogodb. In na koncu sem ugotovil, bolj kot sem znal, kolkvetirati s publiko, večje je bilo število teh podpisanih pogodb. Večina drugih prodajalcev pa takrat misla, več kot bom povedal, več informacij, ko bom stranke dal, bolje bom pripričal. Ne gre. Ker ravno danes sem poslušal Grand Cardona, da tudi kaj spremljaš v časih, hvala za enega iz najboljših prodavcev na svetu. In on je zanimivo ne, po vseh teh letih v poslu za sebe delal, da, da v prodaji še vedno ne vživa. Da me to kljub vsemu še vedno dodoločene mere, stvar, ampak se zaveda, da je pa potrebno upraviti in da je tudi neprijetno del življenja oziroma neka izkušnja, ki jo pač uh -huh. sestavni del življenja. Ne. So pa mogoče pri tebi kakke druge storije, ki so ti prijetne. z tega vidika, ne, da jih ne rad upravljaš, mogoče z neko najboljšo voljo, pa veš, da jih je potrebno. Ja, v celotnem prodajnem procesu imam eno stvar, ki jo delam ne rad to, da pišem ponudbe, pa jo morem pošiljati preko maila. To me je edina stvar, pri kateri v resnici ne uživam v prodajnem razgovoru. V, celot, v celotnem procesu prodajnega razgovora. In um, dal bom ti feedback na, nazaj na to, kar si je rekel. Vprašanje je, kako kdo doživlja nek užitek. Ker uh, Tudi samo, kdaj pogledam, kak videjo od Gren Kardonaja, tudi jaz lahko rečem, da poznam večje in boljše užitke, kot so prodaja. Sem pa pripričan, da tudi on v prodaji na nek način oživa. Seveda vprašanje, kaj, kdo v nekem trenutku, tako sem rekel, razume pod užitek, Moremo pa tudi eno stvar, drugo, vprašanje je, kdaj, v kakrem kontekstu komu daš, kak je odgovor na kako vprašanje. Um, po drugi strani je pa tak, zopet bom se obrnil na tisti marketing, ali pa na tisto, kar sem prej rekel, biti drugačno drugih. Uh, morda je to ena od njegovih strategij, da dobi ljudi, ki jih je strah in jim skuša ljudem dopadati, tudi če te je strah, si lahko uspešen prodajnik z mojimi prodajnimi tehnikami. Okay. Tako da, interpretacije tega je je lahko več. Um, mogoče bo zdaj, ne boš imel konkretnega odgovora, oziroma bi mogel čist posebej en podcast na to temo narediti, ampak vseeno, če je mogoče top tri prodajne veščine, oziroma vidiki prodaje, kateri bi lahko vsak stremeti, da jih izboljša poslušanje, učenje poslušanja. Dve sta osnovni, ki se jih učimo celo življenje in jih na koncu, če top delamo, znamo, jih je premalo, to pomeni postavljanje kraljevskih vprašanj, aktivno poslušanje. Tretja zadeva, ki bi jo pa umjena pri tem, je pa definitivno empatija. Zako ko rečem empatijo, bom za, za poslušalce razložil to, empatija ne pomeni, da se jaz živim v vlogo druge osebe, temveč je empatija dovolj, da to, da, da drugo osebo razumem. In tega moram priznati, sem se naučil skozi coaching procese, kaj ti ne moreš biti dober coach oziroma dober terapeut na ta način, če nisi sposoben razumeti situacije, v kateri se neka oseba nahaja. Ravno kontra pa je tudi to, ne smem pa jaz kot, kot coach oziroma terapeut se vživeti v situacijo, ker potem, če se vživim v situacijo, potem je edino, kar lahko mi dva naredimo, človek ima nek izjiv, da narečem problem, Tudi jaz bi občutil ta problem in potem lahko gremo mi dva samo še skupaj na pivo in oba jokama in mama oba skupaj en problem. Se pravi, empatija pomeni razumeti človeka in mu skušati pomagati, da sam pride do zase najbolj optimalnih rešitev. To, to se mi zdi zraven tehnike vprašanja pa aktivnega poslušanja. Seveda, da pa lahko se empatije greš, pa moraš to dvoje vladati. No, Vrejtno se bodo naši poslušalci vseh teh storij lahko naučili s tvoje knjige, če jo še malo promoviramo. Ne, videl sem, da da so polna teh načinov, ja. kako zastavljati kraljevsko vprašanje, kot se jih pomenoval. Ja. Vrejtno tudi ostala dva vidika, predpostavljam, da sta predstavljene. Ne. Sta, tudi jasen proces je predstavljen v, v knjigi. Uh, jaz bom rekel tak, ne, knjiga tisti, ki so jo že vzeli v roke ali pa tisti, ki jo še boste vzeli v roke, je v resnici narejena kot, kot, zato se tudi imenuje Biblija vrhunskih predajnikov, je v narena kot Biblija. To ni knjiga, ki bi jo nekdo vzel v roke pa bi jo prebral v dveh ali pa treh dneh, ki bi rekel, to je to. Temveč ja svetujem, da, da si ljudje na osnovi tega naredijo svojo neko lastno prodajno strategijo. Zlo pomemben del v knjigi se mi zdi predvsem tista predpriprava na prodajo, ki jo žal dosti krat zanemarjamo. Se pravi, analiza trga, da 4BOX model se pravi, da se jaz odločim, komu bom v resnici sploh šel nekaj predstaviti. Da tisti, ki poznate, pa to pravilo, to pomeni, da jaz naredim 80% posla prej preden v resnici, začnem prodajni pogovor. Ena od največjih napak, ki delajo prodajniki, je to, da preširok krok ljudi obvestijo o tem, kaj prodajajo in potem so razočarani nad rezultatom. Spravi, niti ne poiščajo pravih strank. Ne. No, prav kar uh, si se vrnil iz večnevnega izobraževanja, v Nemčiji za podjetnike oziroma koče, če še rečeva zdaj besedo ali pa dve za, za konec oziroma za zadnje poglave na pogovora v coachingu. Um, pojim mi kaj več o tej vzkušnji. No. Še vedno se izobražuješ, no, kljub temu, da si že toliko let v poslu ali se mogoče pa ravno zaradi tega izobražuješ. In zdaj je to nekaj nujnega še, še vedno v tvojem življenju. Ali je zgolj to neka tvoja strast? Um. Na, ker imaš ogromno znanja, ogromno ja. sestankov sabo in tako naprej, bi rekel, da nima se več kaj zdaj izobraževati. Zopet, zopet ti bom dal isti odgovor kot sem ga že danes, enkrat v enem pogovoru umenil. Če bi mi to isto vprašanje postavil pred, ne bom zdaj rekel, 12-imi, da ne bom te 12 vrtel, če bi mi ta odgovor postavil pred 15 leti, ko sem, v, tako sem rekel že prej, ko so podjetja naredila neke milijonov prometa, ko sem sa tudi, sam tudi zaslužal, kar precej denarja, se mislil, da v prodaji znam vse. Potem so se pozgodili ti procesi, o katerih sem že govoril, in če me danes nekdo vpraša, če ostanemo pri prodaji, koliko znamo o prodaji, bi si upo reč, da znam nekje, ali pa da poznam 20 do 30 procentov. Tistim, ki pa se ne izabrižujete konstantno, konstantno, konstantno, pa mi ne duše polagam, da se razmišljate o tem, da poznate morda 5 Um, seveda je vprašanje, kaj za koga pomeni 100%, jaz dost krat srečem prodajne, ki jih vprašam, kdaj ste na zadnje bili, na kakem izobraževanju, pa mi gledajo, pa mi reče, to je vse brezveze. Vprašam, kdaj ste na zadnje resnici prebrali in kaj prebrali in potem iz te knjige kaj implementirali v vašo stvar, ki to moramo ločiti. Jaz poznam ljudi, ki so sto knjig prebrali, in so nič spremenili. In potem jih vprašam, zakaj si prebral s knjig. Zato, da si porabo, če porabiš dvih poprečno za knjigo, zato, da si porabo 200 ur svojega življenja, pa od teh knjig nisi nič imel, govorimo o strokovnih knjigah. Takih je ogromno. Američani ima en nep za njih, to so info-junkiji. Ja, ja se, isti štost je pri usposabljanjih, če gledamo seminarije delavnice, kakakoli, in kup ljudi hodi na delavnice, 245 3, 4, 5 let pa čakajo, da se bo nekaj zgodilo samo po sebi, da se bo to znanje, ki ga tam dobijo, naučili pardon, da ga bo kar, ne vem, spremenili. Ne? To na ta način ne funkcionira. Zato tudi marsik, da ti treneri, pa ne vem, kaj je to vse skupaj, brez veze. Če greš ti že, jaz lahko povem sam zase, da se delo veliko napako, ker sem vprašal zadnjih, zadnje ta izobraževanja. Tudi sam, ko sem začel v Nemčiji hoditi na izobraževanja pred 12. in 13. leti, sem šel tjaz s tem pripričanjem. Jaz znam že skoraj vse. In sem tam sedel, pa aktivno sodeloval z Rajen pri izobraževanjih, ki je zastala ogromno denarja, z namenom polnene svojega ega. To znam, to znam, to znam, to bi jaz naredil celo bolje kot on. In to sem ja. naredil ne 3-4 krat. Sej se, se, se, se, se zeloto pri tem. Ja, ja prav, prav zelo sem se pri tem. In to se naredil ne 3-4 krat. In ta šola me je stala, se lahko tudi povem v števil,ke ta šola me je stala tamenih 25 do 30 tisoč evrov. Potem potem se v nekem trenutku, ko sem se takrat tretjič pojeljal z Nemčije, vprašal, mm -hmm, ok, to se pravi, ti zdaj plačaš nekaj tisoč evrov za to, da greš za tri ali po štiri dni v Nemčijo, da napolniš svoj ego in sam sebi dokažeš, kak si dober, da vse to skoraj da znaš, kaj maš od tega. In potem sem si kot koč postavil še hujše vprašanje in če ti misliš, da vse to znaš, zakaj tega ne živiš oziroma zakaj tega ne implementiraš v svoj posel. Ko sem si postal, kot, kot coach sam sebi to vprašanje, sem rekel, mm, ok, ne znaš vsega, torej lažeš sam sebe. In od tistega trenutka naprej je bila to ta največja sprememba, da, zdaj pa odgovor na osnovno vprašanje, ki si mi ga postavil, danes, ko grem na usposabljanje, to zadnje usposabljanje je trajalo v resnici devet dni, grem izključno z namenom, Odklopim vse, kar ja že znam in se vedno postavim na začetek. Skušam se vživeti v nekoga, ki pride tja prvič. Jaz vem, da je to težko, ampak ko imaš na trenirane na tem nivoju, kot jih imam, ja zdaj si to lahko privoščiš, seveda ne moreš popolnoma izklopiti tega. In tudi ko se zalotim pri mislih, ker se mi to še vedno dogaja, to so možganski procesi, da možgani začnejo soditi, vrednotiti, ha, to je ok, to ni vrelo, takrat enostavno to izklopim, In, in, in, in enostavno spremam informacije. Zdaj se morda komu zdi smešno pri svojih 51 letih in vsem tem sodelujem popolnoma aktivno v vseh teh stvarih, zraven enako, kot pa nekdo, ki pride tja v resnici prvič za 20 -timi, 25 leti, vse vaje delam enako, ja, če je potrebno, se tudi vstanem, tudi ploskam enako kot vsi ostali, zato, ker razumem, da to ne gre za ploskanje kot ploskanje ali pa kar drugega, temveč enostavno gre za to, da se ti telo prekrvavi in kar sam zelo dobro poznam uh, andragoško-pedagoške procese, uh, je to pačen del tega, da se tvoje možganje, sploh tvoj nezavedni um, z tem sidranjem neke stvari lažje zapomnijo. Tisti pa, ki mislijo, da je to brez veze, naj mislijo to naprej. Naj pa grejo pogledat najuspešnejši ljudi v prodaji in bojo videli, da jih 90% počne to Če mislijo, zelo podobno. da je brez veze, bo brez veze, ja. če te prvo ja. <laughs> Če je brez veze, je brez veze. Ja. In moja naloga ni, da gledam koga prepričavati, da to ni brez veze. Dor, dor bo hotel videti, vrednost v tem me bo tako Ok, Deva, razjasni to zmed okrog vseh teh pojmov na področju kočinga, prosim. Ne? Imamo life koče, business koče, personality coache, coache <laughs> uh, kaj še NLP coache, sales coache, ni da ni, ne, verjetno ta se znam lahko zdaj naživujem, ja. še ne dogled. Kaj, za kaj gre pri coachingu? A so to zgolj neke fancy skoanke marketinške ali lahko mogoče malo bolj preprosto, ker se skupo lahko povem samo eno stvar, kar, kar sploh pomeni beseda kočing, ker mar v slovenščini ne sploh ne pozna oziroma ne razume, kaj naj, kaj ja oziroma kaj naj bi, namenoma zopet pogojnik, bi pomenila beseda koč. Coach. Coaching je proces, kjer koč klienta pelje skozi nek proces do cilja, ki ga želi klient doseči. Sistem je pa tak, da se to dela na ta način, da coach samo pomaga klientu, da sam najde zase najbolj optimalne rešitve. Izhajamo pri coachingu vedno iz tega, da vsi resursi oziroma vsi viri, ki jih človek potrebuje za to, da nekaj doseže, jih ima človek, jih ima človek v sebi. Se prej, coach v resnici samo pomaga ljudem, da to dosežejo. Vse ostale stvari, ki so zraven kot dodatek, ker si tu omeno recimo To je coaching. Coaching se sicer hipotetično gledano lahko dela tudi skupinske, se pravi z dvema ali več ljudmi, je pa to bistveno zahtevnejša stvar. Obstaja tudi ena zadeva, ki je nisi tu in sicer je to sistemski coaching, ker ti dejansko coachaš nek sistem v podjetju, ampak sedaj zopet coachaš ljudi. Pri coachingu je vedno hec v tem, da vedno dela človek s človekom. Jaz bi raje to umeno, razlika med coachingom pa treningom. To se mi zdi bolj smiselno, da bo ljudje razumeli. Se pravi, koč ti ne da nobenih konkretnih rešitev, koč ti pomaga, da ti priješ do zate najbolj primernih rešitev. Pri treningu je pa ta razlika, da ti trener poda jasne strategije, kako naj nekaj narediš, če je potrebno, ti tudi pokaže in ti samo ponovlaš to, kar ti je trener rekel. To je isto kot pri športu. Se pravi, trener je ta, kot če si vzame primer neke nogometne ekipe, ne, Tam je trener. Ne? Se prej koči pa to. Potem imaš pa še svetovalca. Ne? Svetovalet, svetovalet je pa tisti, ki ti na osnovi neke opravljene analize da konkretno rešita To je boljše, da ti v tem primeru narediš. To so pač ti tri osnovne pojmi. Koč, trener, svetovalec. Kaj ja se usredotočaš na coaching. Jaz, sicer, jaz sicer delam tudi zelo dosti treningov. To pomeni treningov v podjetjih, ali pa dosti krat delamo recimo podjetniško neko, zakaj mi to raj imenujemo svetovanje? Zaradi tega, ker je zelo težko podjetniku razlagati, recimo tako sem danes ravno imel dvakrat 4 ure uradno coachinga, vodstvenega coachinga. Ampak ti vmes med takim coachingom prehajaš enkrat iz vloge coacha, Včasih tudi v vlogo trenerja, oziroma svetovalca. in Potem greš zopet nazaj. In Zdaj bi zelo smešno zgledalo, da s klientu svojemu, se pravi nekemu direktorju, vedno rečem, to te zdaj govorim kot coach, to te govorim kot trener, to te govorim kot coach, to te govorim kot trener. Apak se mi zdi to, da jaz vem, da Slovenija je zelo velika zmeda. Zakaj so pa tisti predevniki, zraveni, ki si jih prej vprašal? Hm. Pa mogoče konkretno transolucijski coach. Ja. Vem to, da si edini v Sloveniji in certificiran. Ja. Uh, Transolucijski kočing je, je razvil Werner Kacengruber na osnovi njegovih več kot 30 letnih izkušenj pri delu z ljudmi, predvsem iz vidika psihologije. V Transolucijski kočingu je zraven NLP kočinga, ki je bila osnova, da si sploh lahko kandidiral za to, da prideš k njemu, da ta Transolucijski coaching narediš, smo se ogromno časa ukvarjali z razvojno psihologijo, z transakcijsko analizo, z geštaltom in tudi, ker on je terapeut, tudi z ogromno terapeutskimi tehnikami. Recimo tudi psihodrama in vse ostalo. Kaj to pomeni? To pomeni, da greš res zelo, zelo, zelo globoko v notranjost ali pa v podzavez, če hočeš ljudi. In s takimi coaching procesi oziroma s takimi coaching tehnikami lahko ti v resnici človeku pomagaš, da v nekaj Urah, začne živeti drugačen način življenja, kot ga je pa živel do zdaj, ponavljam, oziroma povdarjam, pa to samo v primeru, da to človek v resnici želi. Zraven tega se uporablja tudi precej znanja iz hipnoze, se navreč tudi hipnoterapeut. Ampak še enkrat ponavljam, ne zato, da bi ti človeku nekaj vcepljal v glavo, temveč zato, da, da ga peleš skozi proces in da človek prija do tega rezultata, ki ga v resnici želi. Da se bom povrnil na, na osnovne vrednote in sem bom vrnil na to, kar si me vprašal v začetku, če se prodajalec rodi. Večino stvari, ki, jih, ki nas zaznamujejo za celo življenje, se nam zgodi do tretjega leta starosti. In mi se, mi se pa spomnimo stvari oziroma dogodkov tam od četrtega, petega, nekateri pa od šestega leta naprej. In če se imamo danes neko stanje, s katerim sem nezadovoljn, recimo strah pred nečim. Odpor do nečesa, nesposobnost komuniciranja z drugimi ljudmi, v 90 to izhaja iz tistega obdobja, takrat, se pravi, iz obdobja odrojstva ali pa celot s početjem, za da ne šla preveč v podrobnosti, do neke tretjega, morda četrtega leta. In ti za procesom in za vsemi temi terapevtskimi tehnikami pomagaš človeku, da, da po časovnici. Gleš, se temu reče timeline, ne? se pravi, da ti po časovnici greš nazaj do tistega prvega primarnega dogodka, ki se ti je na to temu zgodil. Ne spreminjaš dogodka, ker dogodka ne moreš in ne spreš spreminjati. Jaz vem, da žal, mar si ki se samega sebe imenuje za kauča, imamo jih uh, uh, tam napisane, ne? Uh, gre spreminja dogodek. Dogodka ne moreš spreminjati, ker dogodek je dejstvo. Ne? Da mi dva zdaj tu skupaj sedimo in ta intervju delama je dejstvo kaj lahko spremenimo, je samo na eno počutje, čez nekaj časa. Se prej delaš izključno samo na počutje oziroma na občutkih, ampak ti občutki vplivajo na to, da, da je skozi tvoje celotno življenje potem se vsi dogodki, ki so se ti zgodili podobni, to je kot domino efekt. Se ti zložijo in tebi v resnici po eni uri ali pa po dveh urah, sedaj kočnik, predvsem stara dalje, ko en ura ali pa dve uri, to je zdaj samo intervencija, o kateri zdaj govorim, Ti, si ti v resnici drugačna oseba. Ne? Jaz lahko dam konkretne primere. Človek, ki recimo ni slišal zaradi nekih uh, stvari, ki so se mi zgodile v otroštvu, da za bom o tem preveč govoril, je po treh kočnih srečanjih začel slišati. Ljudje, človek je imel konstantne glavo bole. Glavo bole recimo na dnevni bazi je imel tablete, vse skupaj nič ni pomagalo, doker je vzada za tem psihosomatika. Vsi pa vemo, 80% tudi bolezni je psihosomatika. Tako dolgo si jaz upam trditi z svojim znanjem, z svojimi izkušnjami, kot transolucijski koč lahko tem ljudem pomagam. Zdaj pa gremo eno stopnjo, jaz ne nižje, ampak drugače, NLP coaching, ne? NLP je v Sloveniji zelo poznan, tudi mednarodno zelo priznan in tisti ljudje, ki so naredili NLP coaching usposabljeni za to, so morali obdelati vsaj 300 do 350 ur nekega izobraževanja. In moje osebno mnenje, zopet so se v tem času nekaj naučili. Tudi neki, v koncu so morali nekaj primerov narediti, da je to bilo potem na nek način priznano. Um, No, ampak ti si predvsej kritičen do to, ko si že zdaj tekom pogora reko nekoč ne si celo umenil en uh, termin, en izraz, uh, weekend trenerje. Ja. Do teh weekend trenerjev. Kako lahko en mlad človek ali pa začetnik dorkoli, v vodoma se reko rekel, naj si vsak poišče mentorja, da je to dobro za njegov napredek. Po katerih merilih poiskati spoh mentorja? učitno certifikati niso vse. Ja, certifikati niso vse, ker certifikat danes lahko je zdav vsak za vse. Ti si danes lahko rečeš, jaz sem terapeut za duševni mir, ne? Ustanoviš, ja, ja, res, ne. Ja, okay. ustanoviš inštitut za duševni mir in odjutraj naprej se začneš oglaševati na Facebooku, nekaj znanja sicer imaš, prebereš pet knjig in nadem začneš pomagati, da pride do duševnega miru fajn, je vse to na delavnici, dokaj je to na začet, v začetni fazi, je vse to super fajn. Uh, jaz pa vem, kaj se z ogromno ljudi zgodi, ko pa pričakujejo, da se me res nekaj spremembe mentalne v mentalnem življenju zgodile in potem pridejo v neke druge situacije in potem se jim zgodi še slabše, kot pa prej, preden so te stvari naredili. Dam, dam primer iz drugega perspektive, ki jih večina ljudi pozna. To je čist isto, kot če bi danes nekdo se odločil, jaz grem hujšati in gre nekam k nekomu, ki mu predpiše dieto. In se človek te diete drži en mesec. Po enem me, ene mesecu, ko nehaš to dieto, se zgodi jojo efekt, bomerank, pam, in se ponovadi še bolj zredijo. Se pravi, ta coaching proces, jaz ne bom rekel, da sem jaz edini daleč od tega vse precej dobrih coachev v Sloveniji, pa človeka pripeljejo do tega, da v resnici naredi spremembe v, na ta način v svojem življenju, da bo do konca svojega življenja počel drugačne aktivnosti, kot jih je počel do zdaj. Se pravi, da bo konstantno jedel drugačno hrano in da bo konstantno delal, recimo, neke fizične aktivnosti. Ker samo to je možnost, da ti bo uspelo dolgoročno to narediti, kar si ti v resnici želiš. Ne? To, kar si pa rekel, vikend treneri, ja, Mislim, me, jaz to, tkrito, be, mene srce boli, ko, ko, ko nekdo reče, ja, gre za dva dni, se ni važno, komu, ali pa za tri dni tam dobi certifikat za hipnoterapevto in hipnoterapeut. Do Dovčera je bil avtomehanik ali pa kar koli, za vsem globokim spoštovanjem, do, do vseh poklicov, da se razumemo. In potem ti resnici daš ljudje v hipnozah. To niso hece. Okay. Ti v resnici, če tega ne poznaš, če tega ne obvladaš, lahko ljudem tudi zelo škoduješ. In jaz se samo vprašam, ne, kdaj se bo v tej državi zgodilo nekaj, da bo država to uvedla kot neko poklicno kategorijo in bo uvedla neko državno preverjane znanja ali lahko neka oseba to sploh dela, tako kot je to recimo naredno v Nemčiji. Ne. In jaz se lahko pohvalim, da sem v Nemčiji verjetno pa edno, ne bom rekel edin, ampak eden od redkih ki sem v Nemčiji te certifikate naredil, ta usposabljanje skozi naredil uh, in da sem v Nemčiji tudi uh, naredil izobraževanje oziroma usposabljanje za trenerja. Ker je to zopet ena poklicna kategorija, ki je drugačna, ampak ok, v Sloveniji se ti pač dones meji, ne? ker trener je pa tudi lahko vsak, ki ima pet minut časa. No, pa dej zaključiti zdaj v bolj pozitivni noti. Sveto to, to je pozitivno. Na nek način res, ja. Um, kaj te motivira? tebe, osebno. Odkot črpaš na odih po vseh teh uspeh. Od, od novih in novih uspehov. Novih Zelo enostavno. Uspeho. Če, um, če v kočingu dolgoročno nimaš uspeha, če smo se zdaj pogovarjali o coachingu, če v coachingu dolgoročno nimaš uspeha, to lahko delaš leto dve, tri, več pa tega ne moreš delati, ker ti enostavno izgoriš. Se pravi, vsak uspeh, ki ga, dos, ki ga ne jaz, ki ga klient, ki ga stranka doseže, je za me še dodatno dodatna motivacija zrajen. Ker sem pa prej rekel, da delam večino časa v podjetjih, ko pa vidim, da podjetje ustvarja z, esnite ne bom rekel z mojo pomočjo, ampak z nekimi spremembami, ki jih uvedajo v svoje poslovne procese, ko dosegajo boljše rezultate, ko se boljše med sabo razumejo, ko imajo boljše odnose, je pa to Ja, seveda delam tudi za plačilo normalno, ne? ker mi kdaj doreče, ja, sej, si pa materialist, ja, normalno se mi ljudje plačajo za to, ker delam, jaz sem dobro delna um, Mi je pa to še vedno apsolutno največja motivacija. No, omenil si pregorelost. Ja. Nekot si rekel, sem si zapisal, da do pregorelosti ne prihaja zaradi probiljice dela, te zaradi slabih odnosov, še vstrajaš pri tej tradički. Še vedno. Še vedno. Vse to isto, kot stres. Danes je, če, zopet, zopet bom stal pri slovenskih podjetnikih ali pa nasploh pri podjetnikih in to se mi zdi pametno smiselno. tudi tisti, ki razmišljate o tem, da boste sami začeli z podjetništvom. Večina slovenskih podjetnikov danes, ki so preživeli, seveda vsa ta obdobja, danes nimajo več izzivov z denarjem. Večina njih ima izziv s časom. Imajo dovolj denarja, da bi se lahko privošli marsikaj, ampak enostavno nastavno nimajo časa. In je to noze, na eni strani služijo ogromno denarja, na drugi strani so pa izgoreli. In ne poznam podatkov v Sloveniji, ne bom pa zdaj govoril o podatkih v Nemčiji, ker so strašljivi, koliko ljudi, menedžerjev in podjetnikov je danes na pomirjevalih drogah, alkoholu, antidepresivih, pa še bi lahko tega naštevali. To pa vem sam, ko delam kot koč. Ampak takrat, ko enkrat prideš na to, jaz ne bom rekel, da je prepozno, ker prepozna ni nikoli, tudi v tem segmentu, da mi je boljše preprečiti, kot pa potem zdraviti ker lahko čist konkretno povem, tisti, ki spoznate koga, zelo težko je, se odvadi alkohola. In enako težko, ampak o alkoholu je, se to govori. Ne. Uh, uh, ogromno ljudi, pustimo zdaj droge, o drugah ne bomo govorili, ampak recimo antidepresivi pa, pa pomirjevala. To je danes pa polno vodostopno v ne. uh, Nemčiji so tudi študije naredili, da je več kot ena tretjina uh, nemških študentov na... Antidepresivih, kar je grozen podatek. Grozen podatek. Se predstav, se ne znam predstavlja, kako bo to zgledalo. Čez 20 let, ko bojo ti ljudje prišli na pomembna delovna mesta. Uh -huh. Ampak to so dejstva. To ni... A? In zato ljudje rabijo kočing. Kočing je samo zato, da jaz začnem živeti v miro sam seboj. A? In zato ja, mi kdo reče, ja, ti praviš živet v miro sam seboj, potem si pa kritičen do tega, kar smo se prej pogovarjali. sem kritičen zaradi mene, ker z teh ljudi spolni kot svoje konkurence, ker posla je več kot dovolj. Gledam, gledam samo zato, da, da če, če nisi v stanju sam sebe pomagati, če nisi v stanju samega sebe spravit vred, ne oglašuj se potem kot life coach. Ok, se strinjam, um, Bi mogoče priporočal kako knjigo na področju psihologije, porodaje, skratka, da posameznik ki si želi izboljšati svoje prodajne veščine, biti bolj vmero sam seboj kot si zdaj na zadnje reko, uh, da mu to tudi uspe s pomočjo neke literature oziroma nekih izobraževalnih produktov. Kaj si na zadnje sam mogoče prebral? Rad bereš? Uh, berem rad, s tem, da berem absolutno premalo za to, kar bi si želel, da bi prebral. Moram priznati, da sem vesel, da v zadnjih letih obstajajo um, posnete knjige v resnici knjiga, ne, ne, ne, ne, ne govorim samo o motivacijskih cd kot se je to včasih poslušalo, ne? v resnici cele knjige posneta in ker sem dost na, na poti, uh, zelo dosti teh stvari uh, dejansko tudi poslušam. V, v, v, v zadnje, kar sem prebral, uh, vzberem 90% uh, nemško literaturo, je bila ena knjiga od uh, Marka Galala, od nič do prvega milijona, ker... Še ni Ne, pa mislim, da tudi ne bo v Slovenščini. Potem doskrat v zadnjem obdobju preberem tudi kaj od Boda Šefera, tisti, ki to poznajo. Potem pa... To je to, kar sem prebral, recimo, v zadnjih dveh, treh mesecih. Moram pa priznati eno stvar, ne. Ko smo pri knjigah. Um, jaz knjigo vzamem pregledam, si naredim kakke zapiske in knjige ne berem, razen če ni, pustim nazaj romane, to je druga zgodba, ampak to, kar se pa zdaj pogovarjamo, in si naredim zapiske in, in si te stvari, ki so mi meni nujno pomembne ali pa meni potrebne, si jih enostavno ven zapišem. Nisem pa tip človeka, ki bi si zapomnil imena, naslove, če me nekdo vpraša, za kakaj film sem gledal pred dvema mesecom nazaj, S ti znam zelo jasno, pisati vsebino, ne znam ti pa povedati glavnih vlog, kaj šele... To bo moja, moja punca neža, bo vesela, ko bo to slišala, ker je popolnoma enaka. Ja. Evo, ni sama v tem. Ni. ni. Evo, pa zaključujem ravno z enim motivacijskim citatom, povite prosi, mogoče za čisti konec komentar na tole, krat bom zdaj prebral, in sicer od Jamesa Elena. Um, izmed vseh čudovitih resnic so duši, ki so se ohranile in jih poznamo v tej dobi, Nobena ni bolj razveseljujoča ali obetavna in pomirjujoča kot ta. Ste gospodar svojih misli, oblikovalec svojega značaja ter ustvarjalec in korač svojega življenja, okolja in osobe. <laughs> eh, vidim, da si zelo dobro, um, eh, zelo dosti se pozenimo o meni. Danes je seveda to malo lažje, ko je predsedna na medijih. In uh, seveda ne bi tega opisal z istimi besedami, pa ta kontrola misli se zdi ravno meni najpomembnejša. Zato, ker zopet sveda to izhaja iz, iz psihologije, bolj kot jaz razumem, kakšni miselni procesi se v mojih možganih dogajajo, lažje in je to kontroliram in lažje in je to usmerjam. In ko jaz razumem, v resnici razumem, kaj se dogaja pri meni, lahko vse deloma razumem, kaj se dogaja tudi pri drugih ljudeh. In bom nadaljeval tukaj, ne, ko enkrat to znaš, zelo malo ljudem v resnici osebno zameriš neke stvari, ker veš, da so večino stvari, ki so jih v nekem trenutku, v nekem obdobju naredili, naredili z, iz njihovega vidika z pozitivnim namenom. In tu se mi zdi to, ta način razmišljanja zelo pomembna in kontrola misli, Zdaj moramo se stvar razumeti, tudi, kar bi rad dal razliko, da bi poslušalci to razumeli, ne govorimo o kontroli čustev, govorimo o kontroli misli. Kaj dosti krati, je to dvoje meša skupaj, reče, ja, kakorkoli. Gre tudi za to, stresnih situacij v, v svojem življenju doživimo, ali pa vsakodnevno doživimo kar nekaj. Tres, ko, ko, ko pač neko stresno situacijo in padeš v neko emocionalno stanje, v tem emocionalnem stanju se dolgo časa. Um, ne ljudi, ki so zaradi neke stresne situacije cel teden, cel mesec, celo leto, da ne rečem celo življenje slabe volje. Takih primerov je ogromno. In Tud, taki morajo najti pot do tebe. Tak naj najdejo pot do mene. Ne, ne, ne. Ja. Potem optimalna varianta je pa to. Potem imaš pa drugo skrajnost, ne, da se ti stres, neka stresna situacija zgodi in jo takoj v tistem trutku začneš racionalno obvladovati. Moja želja, osebna želja je bila nekaj časa da prijem do tega nivoja. Potem sem pa vmesu ugotovil, da je pa najboljša opcija zamej govorim, pa to predlagam tudi drugim ljudem, ni pa mus, to je moja izkušnja. Še vedno smo ljudje in ostanemo ljudje, nismo stroji. Da ti sebi do, dopustiš nekaj trenutkov. Za je teh nekaj trenutkov, sekunda, 5 sekund, 10 sekund, 15, 20, nobenem primeru pa ne več kot pol minute. Da ti sam sebi pustiš te Emocije, občutke, ki se ti zgodijo pri stresne situacije. Če hočeš, da ti ta adrenalin malo popusti. Ampak da potem pa si rečeš, ok, zaradi mene si lahko štopaš. 30 sekund je bilo pa dovolj. In po 30 sekundah rečeš, ok, emocije zdaj zapravo vklopim racijo. In to, tako nemci rečejo, prknob v drug. To se pravi na stiz gumba. Ne? In to lahko dosežeš z dolgo da ne bom rekel, dolgoletnim, od točno tega vprašanja, kaj sem jih ga postavl, Kontrole misli. Brez kontrole misli nogov. Ha? Tisti, ki se pa hočete učiti kontrole misli, je pa prvo osnovna stvar meditacija. Mediteraš? Ja. Redno? Redno. Kaj to pomeni? To pomeni vsaj petkrat na teden. Ne vsak dan, časa. vsaj petkrat na teden. Uh, vsaj deset minut, uh, um, drugače pa optimalno zamest, sem si se našel nekaj čas, 15 minut. Okay. Najlepša hvala, Silvester. odlični odgovori uh, nad prečakovanjem. Čeprav smo imeli visoka in uh, Res še enkrat in Vesel za ta pogovor. Uh, ogromno vrednosti si je dal. Uh, američani rečejo, uh, you gave some value. <laughs> um, upam, da bodo tudi, pa verjame, da bodo tudi poslušalcem uh, najem pogovor všeč. Hvala. Hvala tudi tebi za pogobilo. In, uh, Tudi tebi želim ogromno uspeho in zadovoljstva v tvojem življenju. Hvala. Poslušali ste podcast za podjetništvo in življenje. Motiveram.si Če želite biti vgaščeni ob objavi novega podcasta, se ne pozabite upisati na našo e-mail listo na podcast.motiveram.si Drzni si sanjaki.